Василини Петрин, яка оце відправляла свою другу візиту до України з далекого Торонта, це її джип, заздалегідь куплений на її прохання для пересування нашою сільською місцевістю, сумовитий і запелюжений, а втратив заморську пиху, в'їхавши правим переднім колесом у тиховодський окоп. Роман розмірковував. Кого б гукнути з трактором? А Василина милувалася романом. Таких чоловіків вона в своєму вже на віці ще не зустрічала. Ні в Канадах, ні в Америках, ні в Європах, тільки в кінах. Найкрутіших. Наразі від хвилювання забула геть усі гарно вивчені українські слова. І чистісінькою англійською Подумки гаряче дякувала своєму канадійському богові, мабуть, українського походження, що зорганізував таку пригоду. Тут без трактора не обійтися, я спробую зараз знайти. Окей, я піду з вами. А не боїтеся полишити таке авто. Василину розривало навпіл. Українське серце кликало її за романом а канадійський глуст припинав до майна. Багатьох розчарованих діаспорців гнітила українська дійсність, де пташки-пташки і червона калина гарно оживалися з дещо розмитими уявленнями про свою і чужу власність. Василина похобцем запорпалася в торебці, відшукала візитівку. Ось маєте, Петрин Василина з Торонто. Тут у мій телефон у готелі в Києві і мобільний, а в селі я попрошуся до... Вона зазирнула до електронного записника і старанно вимовила. До баби Сашки Кучеренчихи на кутку Вовчики. А вас де знайти? Даруйте, своєї візитівки я не прихопив. Коханець Роман Григорович, зачекайте мене. Роман Мерщій облаштував рятувальну операцію. Сусіда Леонід саме заводив свого закаленого білоруса. Леонід пручатися несподіваному шматку роботи не став. Канада – це самі знаєте, бакси. Роман швиденько виконавши свій добродійний обов'язок, подався до лавки і ще не знав наївний східнослов'янський коханець, який сюрпрайз готує йому Випадкова стріччя на вранішній дорозі. Біля лавки чекав на продавщицю Тоню гурт бабів. Раділи кожному, хто підпливав до них. Розпитували новини, сотуючи найдрібніші дрібниці з розказуваного, нюанси останніх вістей. П'яти хвилинками називалися на вовчиках ці саміти. Найпотрібніші ліки від усіх хвороб – новини. Найпотужніші стимулятори. Бабам давай новини, а все незадіяне у читанні-писанні, не потрібне у каторжній роботі, а втілювалось у цьому прагненні знати. Хто, куди, коли, навіщо, по чим, для чого, з ким, а може брешуть, не знаю, голубенько, сама не бачила, видумувати не буду. Мені і пріська сказала, а вона зустріла Федориного онука, який знає мішу, який бачив усе те на власні очі. Забачивши Романа, на хвильку вмовкли, а тоді запосміхалися назустріч. Здрастуйте, Романе Григоровичу. Чого це са не видно? Чи здорова? Доброго дня, шановні пані. Здорова, здорова, чого і вам усім бажає. Романе Григоровичу, щось мій валірка двіок хапав? Каже, не цікавий йому в школі. То можна він до вас зайде? Побалакайте з ним. Гаразд, Христино, Лавринівно, нехай заходить, допоможу йому з уроками. Роман силкувався не дивитися на міністрову Катерину. Вона теж напрочено змовкла. Роман і Катерина створили таке потужне поле неясної тривоги круг себе, що найчутливіші з бабів вловлюючи локаторами незрозумілий дискомфорт, роззиралися доокола, намагаючись зрозуміти, звідки пробиває на корпус.